Можливо. А хіба краще вважати своїм предком горилу? Краще, бо в такий спосіб хоч щось дізнаюся про свій родовід, мисляча істота тільки тому мисляча, що здатна витворити собі пам'ять, що в ній живуть не магічні знаки всесвітньої вічності, холодні, як абсолютний нуль, а земні образи. Я волів би їх нарешті позбутися, вони безплотні, нереальні, а водно переслідують мене, мучать у снах, але їх більше на світі немає і не буде, то для чого мені та ілюзорна пам'ять про них? Яким ти станеш, коли дорешті позбудешся родової пам'яті? Особиною, неспроможною реагувати на білів втіху, механізмом, нездатним затямати живих рис найдорожчих облич діда Федора Наталки Слобідської, і не вчуєш ніколи зумкотіння в з звіцівської пасіки» весільного співу в залуцькому лісі нещасної Оксани, яка через любов повісилася на своїй косі, моторошного завивання баби лісної в зимовій глушині в язвинах. І ніколи не вийде за тебе з лісся прекрасний олень з розумними людськими очима, і ти не даси йому полизати із своєї жмені солодкої солі. Бездухом хочеш стати. Ти читаєш мені зараз на пам'ять пасаж із свого роману «Кривавий тан», правда? «Ти пишеш ту книгу вдень і вночі, і я тебе розумію, бо іншого способу самовираження не знаєш. Я ж у цей самий час відчитую мову математичних формул, і ті секрети самопізнання тобі недоступні». Мирон стояв перед божницею і неначе продовжував ту давню суперечку. «Так, мені доступний тільки світ оборазів, і тому я працюю все життя над одним романом, який нині вже налічує десяток томів, а останній пишеться зараз». Та історія Буднарівки, її правічний дух вже розрослися на весь простір України. Я добрався до запаморочливих глибин історії свого народу, на дні яких жеврюють і скринки живої пам'яті. Я все своє свідоме життя поринав у ту глибінь і виносив наверх, немов нурець, перли людського досвіду. Почекай, Мироне, а може та абстракція, яку розуміє Йосафат, не раз додавала до твоїх творів проблиски розуміння вічності і непроминучності? Напевне, так, але і від мене він приймав спонуку вічно триматися п'ятачка рідної землі, на якому і тільки на ньому можна прорости коренем углиб до земної живиці, щоб мати змогу потім заглянути зеленим пагоном у небо. І коли ми закінчили перший курс, я відчув пекучу потребу напитися води з рідних джерел. Сказав про це Йософатові, і він погодився податися зі мною в мандрівку у Карпати. Міражилось тоді на світі спекотне літо, таке, як нині. А був те час першого затища в горах після липневої блокади 46-го року. Косматська республіка цього разу не встояла перед багатотисячним більшовицьким військом. Розбиті курені військового округу Говерла перейшли рейдом через Чехословаччину на Захід, а рештки партизанів, які залишилися у краю, зникли у глибокому підпіллі. Бо її вже не було чутно, тільки де-неколи підземна партизанка давала про себе знати наскоками на сільські гарнізони, нападами на районні відділення МГБ, погромами стрибків та вбивствами високих партійних керівників. Хлопці обрали собі найбезпечнішу дорогу на Яремчев, Рохту, Жаб'ї з тим, щоб через косів вернутися до Колимиї, а там може і зважиться заглянути на запруття. До Орогти доїхали поїздом, містечко було набите військовими, і Мирон з Йософатом почували себе незатишно, хоч мали про собі документи. А ще Шенкарук взяв у деканаті посвідчення про те, що має намір збирати в Карпатах фольклорні матеріали для курсової роботи Гуцульщина у творах Михайла Куцюбинського. Проте вже на першій ночівлі Кривополі, куди добралися з ворогти пішки, Мирон переконався, що розговоритися з місцевими мешканцями буде не так легко. На ніч Газда прийняв, та до балачки був неохочий. Мовчи, глуха, менше гріха, такий нині час. Аж за вечерю старий трохи розмерся. «А чого виходите по горах, хлопці?» – запитав з підлоба, придивляючись до юних мандрівників. «Чому хати не тримаєтеся? А тут, де ви, як не один, то другі спитають, і як переконаєш одних, що ти не сексот, а других, що не партизан? А ще десь ідуть бої?» – запитав Йосифат. «Та гей ви вже притихло, смактав люльку Газда, але ходять совіти з біками по лісах, полонинах, дворах».